Кармелюк, хто бував на Україні, хто знав Україну, хто бував і знає, той нехай згадає, а хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, що там, скрізь білі хати, у вишневих садках, і весною, весною там дуже гарно як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защебечуть. Скільки соловейків тоді щебече, і злічити, здається, не можна. Одного разу у дорозі вилучилося мені заночувати на селі у маленькій такій хатці у вишневім садочку. Приїхали ми пізно ввечері і зараз спати полягали. На селі хутенько, як сонечко закотилось, Помовкли голоси, і рух усякий позмер. Усе округи дуже тихо було. Чутно тільки порошать листя під віконечком, Та леління води річкової коло млина, Та десь недалечко хтось потихесечку дитину люляв, І очі стулялися і вже почало снить і марить, що бистра річка, що як мина очі лиснула, приливає усе ближче та ближче, що дерева ростуть і шлистять не під віконечком, а над самісіньким узголов'ячком. І дитинка небачена колисана узяла на себе лик проткого, змореного хлопчика, а та, що його колисала, лик молодої, Ставної, задумливої козачки. Коли під віконечком Соловейко у вишнях свисну, Трохи отдалік другий, третій, І вже не знаю, Скільки їх почало посвистувати, Наче вони б перегукувались, Перегукувались, перегукувались, Та потім, як усі разом у купі, Защебетали, усе поглушили, Ні шороху листя, ні леління води, Ні колисання, і весь сон одігнали, Усю дрему й мару. Що зімкнеш очі, то щебетання, Здається, голосніш розкочується, Та істніш. Тома томить усе гірш, Сон усе хилить міцніш, та ні втоматом яща, ані сон міцний не змогли сього щебетання. Лучше вже, думаю, устати та сісти посидіти коло віконечка. Узеньку вуличку, як зараз бачу поперед собою, і біленькі хатки з темними віконечками. Через низькі ліси вишенник у білих зяючих квітах. Непевний світ місяця молодика серпорого, зорі меркаючи, і, як зараз чую, як було свіжо, пахучо, тепло. А щебетання гриміло, розкочувалося до самого світу. Так таки і не дали слоловеки спати до ранку божого. Ось така то. Колись була деревня на україні, Невеличка була, усього хаток із двадцять, і небагаті люди жили там. У одній хатці, що вкрай стояла к полю, жила удова. А у вдовеці був син, дитина єдина, і звали того сина Іван, а на прозвання Кармель. Смільчака такого, такого красеня, Такого розумниці, як цей хлопчик удався Пошукати по цілім, широкім і великім світі Та ще у день, при ясному сонцеві Та ще і свічею племенистою Найглибші річкові пороги І норти перепливати У самісінькі пущі лісові забиратись На височенні дерева узлізати У самі пропасні яри спускатись то йому було все одно, що вам або нам водиці і спити. Теж куди його послати, то найде дорогу. За що візьметься, усьому кінець доведе. А вже як товариш попросить об чим, то він, здається, з-під землі дістане, а не одмовиться. А коли бідолаха, який убогий йому вклониться, то він, здається, голівенькою своєю наляже, а вже вдовольнить. Голод, холод. Усяку біду і напасть він готовий прийняти для іншого. Що більш виростав той хлопчик, то він кращав та луччав, і оце він ріс-ріс і вис, і як уступив він у вісімнадцятий рік, таким він зробився красеним, невимовленим, невиписаним, що хто його вперше стрічав. Той стане перед ним і оніміє, і потім ніколи вже не зміг забути його обличчя красного. А мати та зроду не примогла споглянути на його без усміху і без поцілунку. Жили вони сливи так само, як і всі люди на селі, трохи заможніш від одних, трохи вбогше від других. Тільки разом скоїли лихо, Біда прийшла на молодого Кармеля. Щодень в бога, щогодина у дні, Кармелюси смутніш та смутніш. А що за смуток такий? За ким і за чим? Ніхто того не знає. Ані мати, ні товариші, ні чужі люди. Першим між товариством Його голос чутніш одусіх. Його сміх – Дзвінки ж одусіг, а тепер сміх його не розноситься, і голос його ледве почуєш. Та й його самого щось не видати стало, хіба випадком? Стрінеться та зійдеться з товариством, блідий, мовчущий. Що було ввечері по роботі з товаришами походити, поговорити, то тепер він... Усе править куди-небудь одусіг заховатись до гаю або у поле, чи у степ далеко сам утікає. Мати не прибере, що їй робити, як їй бути. Зовсім стара і знудилася. Вже як вона собі голову мутила і журила, чи не хоче він того, іншого, п'ятого, десятого, сотого, усього, що тільки б сила та воля йому дати. Ні, він нічого не жадає. Збоку дивували люди, що це таке з ним поробилося. Почали люди обсуждати та розбирати. Пішла чутка така, що все з того часу стало йому, як почав він по чужих селах їздити та з чужими людьми знатись, і думали, що, може, подруживсь він з яким недобрим чоловіком, та й смутиться, мутиться. Як тільки почула се його мати, зараз стала питати його ти туди, туди їздиш, сину, а він їздив по сільських ярмарках, по хуторах, по деревнях, містах з житом, з усяким зерном, овощем, з плодом, своє власне, що було на продаж, Спродавати теж людське часом наймав, возив, і було йому найлюбше приятство от де денебудь поїхати. «Яких ти там людей бачиш?» Яких же я людей бачу, отказує Кармель, багатих та убогих. З якими ти людьми, сину, подругуєш, пита мати. Мої друзі, в богі бідолахи, говорить Кармель, от мої друзі. Ну, мати вже зараз думає, що його хто не би обідив багачів обидив або скридив. І зараз випитує, «Моє ти сердечко, миле, хто ж це тебе обидив? Хто скривдив, кажи мені!» І вже обіймає його і до серця пригортає. Дожидай тільки, щоб він їй поскаржись. А вона тутеньки його і пожалує, і попестить, і покохає. Та він нічого не казав. Тільки подивись на неї. Мати ще гірш тривожиться та непокоїться. І вже не знати, що думає собі уявляє, як там обидили й скривдили її сина. І все кажи та кажи, вговоряє його та благає. Ні, говорить Кармель, мене не обижали і не кривдили мене. Та чи так, мій голубе, срібро моє, злото моє, чи справді не обижали? «Поправді не обижали», – говорить Кармель. «Та чому ж ти такий в мене зробився? За чим сумуєш? Що бракує тобі?» Тоді каже Кармель мамі. «Скрізь, каже, скрізь, де я не піду?» Де не поїду, скрізь бачу вбогих людей, бідаків роботящих. От що мою душу розриває, от що моє серце розшарпує. Мати почала його вговоряти та тішити, як мога. Та вже ведеться, бач, з роду віку. Та такеньки, мабуть, судилося, та нічого вже, здається, робити, тішили і вговоряли, як вміла, а де слів не вистачало, то вона замість їх ніженням та пестінням наділяла. Тільки що Кармель нічим не втішається, нічим не успокоюється. Одного вечора, чудовий такий був вечір весняний, що сама веснянка на думку наверталась. Одного вечора удова Кармелиха прилягла у своїй хатці і лежачи думала та горювала, що то за біда така з її і Васим. Сонечко вже закотилось, і зорі меркали у хатні віконце. Здалека заносилися дівочі голоси, співали веснянку – Невповні розквітчі, квітки ледве пахли, соловейки тільки ще свої щебетання наладжували, як почулася, хода тиха. Двері хатні розчинилися, і увійшов Кармелю хату, оглянувсь по хаті, не побачив неньку, і сів коло віконця. Може, то від непевного світла вечірнього здалося удові, що він такий блідий, тільки здалося їй, що він страх блідий і вимучений, і серце в неї такеньке стиснулось тісно, і такечки жалко їй стало, своє дитя кохане, є. що й голосу не найшлося слова вимовити до його, мовчки нишком тихенько вона лежала. І на його дивилася. А він дивився у віконце, дивився і заспівав. Ах, що то яка пісня була! Смутна та сумна, з певного та щирого серця виходила. Ой, ідуть дні за днями, часи за часами. А я щастя не зазнаю, горе мені з вами. Нещасливим уродився, нещасливим згину. Мене мати породила в нещасну годину. І здається молодому, нічого журиться, а прийдеться молодому, стуги утопиться. Болить моя голованька, оченьками мружу, сам не знаю. Не відаю, за чим же я тужу. Вбогі люди, вбогі люди, Скрізь вас, всюди бачу, Як згадаю вашу муку, Сам не раз заплачу. Весну моя, весняночко, Усім несеш дари, Тільки мені, безщасному Жодної відради. Скрізь дивляться ті очі, що меркнуть від муки, скрізь, усюди, потомлені, простягають руки, і за квіту пахочого, як сонце злотиться, за дерева веселого, як місяць ясниться, вдень і вночі, і ввечері, і всяку годину я ж не маю порадоньки. «Я от журби згину!» Проспівав він та й замок. І тоді ледве схаменулася стара мати, і каже «Кармелю, де, в кого ти навчився такої пісні?» Кармель здригнувся, почувши голос, пізнав неньку, отказує її. сама «Самася пісня в мене склалась. І вже які він пісні складував, і як їх співав Господи, милий Боже. Чарівничі все були чисто пісні. Іншому трапилося підслухати, як він співав, дещо перейняти. Тільки що не на веселі радощі ці пісні були складені, і хто їх перейняв, хто почув, кожен голову схилить. І задумається. Одного разу поїхав Кармель у чуже село, Верст, може, за двадцять немір'яних, у млин. Рано-пораненько він виїхав, І довго їхав усе полем. Ранок був ясний, найясний, І теплий-найтеплий. Поле зеленілось, як оксамит зелений, Росиночки блискали, Сонечко зіходило, Жайворонки співали під оболоками, По нічнім дощечку Порох ледве знімався, Над шляхом, Свіжість така округи І широта, Благодать, що не надихається. Він усе їхав Та співав, То тихенько співав, Про себе, то знов голосно, На усе поле пісня розносилась його, Та й цим ранком Ясненьким, ликуючим ранком, усе-таки об тім самім співалося у його сумуючі, питаючі пісні. Усе прохалося ради, спокою, вияви, усе, мабуть, ті ж самі постаті бої скривджені уявлялися, як очима перебігав він квітучі поля округи. Вже великий гай йому на дорозі, і шлях пішов тим гаєм. Величезні, посплічні міцні дуби стоять, не шумлять і не шелестять, а поміж ними проквітають калинові кущі, проквітає рожа гаєва, а при самій землі росте трава густо і усяке зілля. Кармель їде гаєм і співає, коли бачить. Недалечко від шляху молода дівчина зриває якесь зілля – і плаче гіркими слізьми. І у такій вона тузі була, у такому смутку, Що ледве чи оглянулася, почувши його пісню. А Кармель в один мед, як її забачив, Скочив з воза і опинився коло дівчини. Добрий день, каже їй. Добрий день, отказала дівчина, Глянула на його смутними очима, і вщухли сльози її, з роду й віку ще вона не бачила, не снила такого красення, який стояв перед нею. І не чує вона, що він їй питає: "Чого ти, дівчино, плачеш?" А він дожидає її слова одивітного, і глядячи на дівчину, очима б випитав, якби приміг. і бачить він, що сев в Бога Гірка дівчина, її білі плечі сквозять крізь плохеньку сорочку, спідниця на ній вицвіла і уся в латках, на молодім личку нема рум'янцю, устеньки рожеві не мають звичою всміхатись, хороші очі впалі й смутні, і сльози по щичках, як зупинились, побачивши його, так краплями й дрижать. У руках дівчина держала зілля зібране. «Чого ти, дівчино, плачеш?» Спитав знов Кармель, і тоді дівчина дочула його питання, та хоч дочула вона, нічого не відказала, перестала дивитись на його, а утопила очі у гаєву гущу. «Чи я ти, дівчино? Де живеш?» – пита Кармель. «Я наймичка, з служу там у хазяю, у книщів», – отказала йому дівчина. «Лихі, мабуть, люди ці книщі», – каже Кармель. Дівчина на сей не отказала, почала зривати та збирати зілля. Кармель теж. Поруч з нею йдучи, зілля зриває та дівчині подає, а дівчина бере. І усе Кармель питає її про життя та про биття. Та як став він говорити, якого важко у чужих людей жити, та якого сумно, почала тоді дівчина знов сильно гірко плакати. Так сльози і лються, так і котяться по личеньку біленькому. А Кармелю такенький жаль, дівчину, що хоче вмирати лягти. Не плач, не плач, говорить він до неї. Як же не плакати мені, отказала дівчина, самі сльози ллються і довго лилися сльози перед Кармелем, наче солодко їй перед ним своє горе виплакати. Потім дівчина каже: час мені додому. Хазяйка з зіллям дуже да, Дві слізки остатні скотилися, Рожеві устенька усміхнулися любо та смутно, Хороші очі глянули ясно та щиро. «Прощавайте», промовила дівчина. А Кармелю з нею прощаватися Усе одно, що ніж гостре у серце, І просить він дівчину, «Сідай, дівчина, на мій віз». Я підвезу тебе до ланів, мені по дорозі. Зерк, а віз його далеченько, воли звернули вбік і пасуться. Кинув скармель, вивів волів на шлях, посадив дівчину на віз, сам сів коло неї і поїхали. Їдуть вони, мовчать та думають, їдуть зеленим гаєм. Вони разом наче опинились У якимсь божім раї, В якимсь непевнім щастячку. На лиці живцем рум'янець за рум Уста злегко розтулилися, Не серце міцні ж б'ється. І здалося їм, Що доїхали вони до села Хутенько так, якби птах Легкокрилий перепурхнув. Ось кінець гаю, Видно у бік село лани, велике, багате село, панський будинок з білого каменю стоїть, немов палац над усім селом на узгір'ячку, округи його квітники рябі, алеї темні. Пишний себе був будинок, і вкинувся кармелеві вічі своєю пишнотою. Якась, наче хмара темна повила його обличчя гарне. Ясні очі дівочі дивилися на Кармеля і у той самий черк і собі посмотилися, і тихий голос поспитав його. «Чи ви знаєте сей будинок?» «Уперше бачу», – отказав Кармель. «Та багато-багато я бачив вже таких скрізь. Уїжджають вони у саме село Лани». Проїхали три вулиці, дівчина устала з воза, подякувала, попрощалася, пішла і зникла у заулочку, а Кармель далі поїхав. Їхав Кармель далі та все тільки оглядався на село Лани, жаліючи, що вже попрощався з дівчиною та запевняючи себе, що знов з нею побачиться худко. І до млина він приїхав, дівчина в його з думки не йшла, і почав він розпитувати мельника, мірошника, що то за такі люди книжі, і як вони живуть, і який в їх звичай. А мельник той був чоловік дуже понурий, дуже довгоосий і дуже високий, і балакати не любив, а ще гірше не любив розказувати. І від його Кармель не довідався без роду нічого, коли б не було Мельникової дочки. Мельникова дочка любила балакати, а ще лучше любила вона розказувати, а ще лучше, мабуть, любила вона розпитувати. Вона ж то й почала була питаннями, та від Кармеля не промогла жодного пуття доброго допитатися. Як нарожденець нічого не відає, тільки повертає очі до світу і ручиці простягає до світу так само Кармель, не турав ні про що, тільки усе питав про своє. Вбачаючи те, Мельникова дочка покинула сама питати та почала оповідати. Маненька вона була, пруткенька, немов пташка, та жодна пташка, мабуть, Не нащебече у годину такого, Як вона нащебетала Кармелеві. Худко давідавсь від неї Кармель, Що книж з книшихою багаті люди, Що в їх сім пар волів, Держать вони дві корови, І пшениця у їх цього року Гарно зійшла. І той рік теж усе поле в їх вродило, Що дачкав їх, Заміж пішла, теж за багатого, і носить золоті очіпки. Що в старих книжів наймочка служить Маруся, сирота. Нема ані родини, ані дружини. І що мала плата Марусі, і важка праця. Може, довгенько б ще Мельникова дочка щебетала, коли б Кармель хоч времям словечко було промовив. Він сидів, як німий перед нею. І мельникова дочка знудилася б з тим безмовним гостем, мабуть, на кінці, бо покинула балакати, узяла шитво своє, сіла оддалік і заспівала. Пісня дзвінко співалася, шитво хутеньку шилося. Понурий мельник, стоячи у дверях у млині, дивлячись та слухаючи, Подумав, нема в світі нічого такого недбайливого, веселого, як ті дурні молоденькі дівчата. Ти ще не виявив світ нічого такого хитливого. Бач, очима раз у раз зиркає у воду, не може на себе надивитися хвастлива. Мельникова дочка справді частенько зазирала у воду. В ній відкидалося її личенько смугляве та рум'яне з блискучими оченятами. Та може, що вона й не одним своїм личеньком любувала, бо окрім його вода віддавала весь зелений покіт з гір'я, на котрім вона сиділа, старі дуби, котрим мельник ціни не складав, козака, що задумався, замислився і, здається, забув увесь світ і все у світі. Так може не одним своїм личеньком любувала Мельникова дочка. Та Мельник був, як вже сказано, чоловік понурий. Не можна його було нічим урезонити, і з того часу, як він, поховавши жінку, очукав у неї сім дзеркальців. Яких вже смирних і пісних жінок і дівчат він стрічав на віку, так не помоглося. Зосталося таке в його переконання, що кожнісінька вдивляється усім аж дзеркальців, і зосталося те переконання, немов гвоздем вбити. А мельникова дочка, та мельникова дочка, бувай здорова. Не будемо вже тут знати, як ти заспіваєш далі і що зробиш далі. Мельник кличе Кармеля. От складають муку на віз, Іде розплата, І Кармель їде додому. Їде Кармель додому, Та все дума про дівчину, Про наймичку. Мина село лани вже так потихеньку, Наче б не дуже обвіз, А очі то як розбігаються на всі боки. Та ніхто не показався на улиці, і аж до самого ранку до Господи зітхав Кармель. Дівчина з ума не йде. Перебув день Кармель своїми думками, важко і солодко. Перебув другий день, ще важче, ще солодше. Перебув третій день, зовсім вже не сила. Голова горить, серденько кипить, тіло болить. Ще ледве перемігся він до півдня, а там... Запріг та й поїхав у село Лани Він не знав Не бачив, як переїхав чистим полем Як проминув темним гаєм Тільки все поганяв та й поганяв Бо поле здавалось йому Розбігалося усе ширше та далі Гай усе розроставсь довший та непроглядній Приїхав такий у Лани Приїхав. Тихий вечір. Сонце низенько. На селі пусто. Ще люди з роботи не повернулися. Тільки зустрічалися на улиці діти, що бавились та грались. Та й наймечки дві пішли по воду. Вийде і вона, подумав собі Кармель, і повернув коня до ріки, і став на березі дожидати. І вона... Уявилася з вітрами, і вона прийшла. Кармель охнути б тоді не зміг, такечки дух йому зайняло. А дівчина, побачивши його, узялась рожевим рум'янцем, мов огнем і полум'ям. Нікого не було над рікою, тільки вони самі двойко. Ти підеш за мене, дівчино кохана? питає Кармель. А вона йому одказала Я твоя. Посідали вони поруч над рікою на зеленім низеньким березі. І просиділи вони так у купі аж до зірок ясненьких. І не чула того вечора Маруся наймечка, як хазяйка сварилася на неї загаєння, як дорікала й докоряла, і не доходило їй Аніщо гірке досерденьке, Що трепехалося З розкоші любої Та нової. Як полягали усі спати, Сиділа Маруся край віконця, Дивилася на зорі блискучі, На небо прозоре, І їхав Кармель додому помало, І теж дивився, на зорі блискучі, на небо прозоре. Такеньки дивляться у небо ті люди, Що вони дуже кохають на землі. Говорить Кармель до своєї неньки, Хочу я не одружитися, Хочу взяти за себе наймечку, Марусю. Мати почала його вговоряти і прохати, «Не женися ти, мій соколе, на тій Марусі, не бери мій сину візьми ти краще багату жінку». «Не-не, не-не, — промовив Кармель, а сам так увесь і затрусився, і затрепехався. Чи ж ти мені не рідна мати?» Старенька злякалась, злякалась його обличчя й виду, Оженися, любенький, оженися з нею, коли вже вона тобі така мила, то й мені буде дорогою невісткою. І оженивсь Кармель з наймечкою Марусею. Перший рік, одружившись, Кармель був зовсім поправився. Суму того не було й віди. Жінка в його пишнілась, як пишна роза, а жили вони з нею, як риба з водою. Народилася дочка в їх, усе в Господі велося добре, і стара кармелиха казала, дякуючи Господові, що кращої вже долі ні діткам, ані собі не жадає вона. Коли оце... Знов засумував Кармель. Засумував та й засумував. Знов почав з хати втікати, Блукати на самоті. Знов почав блідніти, зітхати. З чого ти лихо повернулася? Звідки нагналося? Чи ж не був він щасливий, Коханий і на все довольний? До чого ще гнати? чого жадати отож власне одного разу сиділи вони усі в купі ввечері по роботі ну тоді знаєте як вже усе стихне сонечко вже запало за зелений гай і от нахватиться перва зірочка тоді як чоловік потомлений денною потомою відпочиває і обіймають його думки та гадки і чує він і сніж свою кривду чи правду, вживає лучше своє щастя або безталання. Тоді сиділи оце вони усі в купі і дивилися такенькі, начеб справді, не прибирали вже собі чого пожадати. Навіть дитинка маленька нічого, здається, не жадала собі у забавку, бо сидячи тихесенько між ними, тільки всміхалося рожевими устеньками та блискотіло ясними віченьками. Чого справді було ще жадати собі? Коли ж разом якась думка замутила і засмутила Кармеля, наче злякала, наче світ йому зав'язала. Весь він змінився, наче переродився і вийшов з хати Каже, душно мені щось, піду трохи. Мати стара потурбувалася, чи не хворість яка викидається? Він її заспокоїв, ні, ненько, я здужаю. Вірна дружина очима любими, питалася його. Він наодвід пригорнув її міцненько. Пізно повернувся він до хати своєї. Вже й місяць, і зорі сяяли в небі, усе село поснуло. Спала дочка його маленька, спала стара мати. Не заснула тільки молодая його дружина. Вона стояла на хатньому порозі і дожидала, виглядала його. Стріла пригорнулася. Наче б запиталася, чи не треба її життя або смерті, її напасті чи розкоші. Маруси, кохана! Каже він, пригортаючи її. Маруси, кохана! Я не зношу людського лиха й вбожества. Я мушу тому запобігти. Я хочу поправити себе биття. Та й став думати, думати та гадати, гадати та тужити. Стара мати кидається тудою, сюдою, шукає ліків, з усіма радиться та плаче, біжить оце до лікарки, то знов поспішається до знахарки. Син в'яне, син нудиться. Зовсім старенька з сили вибилася. Журби та тривоги зовсім тям свій розгубила. Молода дружина Кармалева Не кличе знахарок, ані лікарок, Не радиться нікого, не скаржиться нікому, Що в неї там на серці і на душі. Потаюває вона про себе, Мовчить, нікому не каже. Тільки рум'янці зникли в неї зличенька пісні її змовкли і очі хороші осмутніли. Подумати б людям, що в Кармеля жінкою щось не гаразд, так ніж, бо глянути на їх, той й сліпі зобачать, яке вірне, незмінне тут кохання, яка пораде і приязнь добра. Господарство їх теж у гаразді. І балакали люди добрі, про Кармеля, що зовсім він щасливий чоловік. Чого б то ще йому треба? Усім його Бог втішив, усім одарив. Чого б то справді ще треба? Зовсім він щасливий. Свого щастячка попсувавсь, вередує, да от себе дурить і людей дивить. Інші, то й вічі Кармелеві дорікали тими словами. Кармель нічого не одказував, ходив він тим часом дні цілісінькі, не промовляючи ні до кого словечка, скорбіючи та сумуючи. А часом несподівано, чувсь його голос, пісня, не мов клич який. Кажуть люди, щом щасливий, я з того сміюся бо не знають, як я часом сльозами зальлюся. Куди піду і попнуся, крізь багач панує, у розкошах превеликих днює і ночує. У Богому, безчасному тяжкая робота, а ще гірша неправда, вічна скорбота. Молодості, одрадости, єдина я сило, Порадь мене, як зрівняти нерівне діло. Літа ж мої, літа мої, літа молоденькі, Ой, коли ж ви так даремні, будьте коротенькі. І найшлися поміж людьми люди, Що і здригалися на сей клич, і зупинялися чигаючи наче доброго спасенного суду, несподіваного, жаданого визволення. Може, не один наймит гіркий, котрий, поганяючи чужу худобу та співаючи свою давню гірку пісню, що не має гірше так нікому, як бурлаці молодому, почувши кармелеву пісню, вмовкнув, і повернувся до хазяйської хати задуманий, І того вечора не чув лайки, Не потурав ганьбі, не вважав на хліб. Йому відкраєний на вечерю, А на другий день робись, нему немов хворий, Не був до своєї роботи служби, служби незгожий, Не приймав хазяйської страви, А очі мав блискучі та ясні, Наче молодів, зацвітав цвітом. Може, не один багач, Почувши ту кармалеву пісню, Покидав співати теж свою недбалу та потішну І обертав свій погляд здивований у всі боки, йшов оглядати свої вжитки усі, І був прискорбен, як той колишній цнотливий багач, Що усі його знають. Може теж вишукався не один і такий багач, що важкі скарби віджгалував з легкою душею. Коли хутко разом зник Кармель з дому, з села. Нема його день, нема другий, третій, нема його цілий тиждень. Зник, як вода умила, нікому не кажучи нічого. Стара мати сливе, Ще стратила розум з горенька, Та з жаху, зляку ходить, Шукає його, наче голку, По всіх кутках, закуточках. Дружина сидить у хаті, Не з хреста знята. Малесенька дочка кличе «Тату!», Питає «Де тато?». «Маросе, що маємо робити?» Як маємо бути? Де його шукати маємо? Пита стара кармелиха молодої невістки. А невістка одказує, Будемо його дожидати, мамо. Дожидати? Може, його вже Маруси і на світі нема? Маруся тоді говорить старій. У ту ніч, як він пішов, я чула й питала його, що нам робити, з серце, а він казав мені: не шукай мене, не питай про мене, дожидай мене, я сам прийду. Ну, добре ж, добре, будемо його дожидати, промовляє стара Кармелиха. Будемо його дожидати. І такеньки вона зраділа. Наче Кармель вже на шляху додому. І віконце виглянула, І на хатній поріг вийшла, На всі боки подивилася. Проте ж проходять, минають дні за днями, Усе вони дожидають Кармеля, І все Кармеля не діждуться, Усе нема Кармеля. Оце одного разу, було свято тоді, погода. Сиділа стара кармелиха Коло своєї хати на призбі, Дивилася у поле на шлях, А невістка сиділа поруч З дочкою на руках, І дочка щебетала, «Мамо, ти ж теперки має глуха!» І тягнула маму за намисто і прикладали дрібненькі пучечки мамі до уст і до вушок, і все дратувало «Мамо, ти теперки стала німа і глуха, німа і глуха!» Молода Кармелиха часом сміхалася до ці, часом міцніш пригортала дитинку до себе. Підійшов до їх сусіда, привітався та й каже а чи чули ви, що коло чорного гаю розбої? Ані перейти тепер тудою, чутно, ані переїхати. Стара Кармелиха була стрепенулася, як сусід промовив. А чи ви чули? Та як почула, що це річ про Чорний гай, то й перестала вважати? Чорний гай далеко. У іншому повіті, і Кармелю туди нема по що братись. Хоч би не сказала і того стара, чого йому і в своєму повіті зникнути, і почому вона порішала, що він близько десь, а недалеко, перестала вона слухати сусідову мову і знов задивилася на шлях. Смутні ж хороші очі молодої кармелихи не однімалися, не відривалися від сусіди, і пильно-пильненько вона його мову прислухала. А сусіда розказує, от розказує, крамарів розбили, панів розбили, тільки що є тут диво, яке диво. Спитала молода кармелиха. А таке диво, Говорить сусіда І сідає на призбі коло неї. Таке диво, Що нікого там не ріжуть, Ані забивають, Тільки обберуть Та й пустять на волю, Коли ти багач. А забачать ти вбогий, Бідний чоловік, Так іди собі цілий, як був, І пучкою до тебе Не доторкнуться. От, кажуть, їхав один бідолаха, стрівся з ними, молодцями, та й засміявся. Не боюсь я вас, каже, пани мої молодці, голому розбій не страшний, і життя не дуже його дороге оцінне. Коли забить, то бийте, а ні, то пускайте. Мені нема часу стоять, треба їхать, хазяїн дожидає, буде лаяти. Тоді, кажуть, вивись старший, їх отаман, і кинув йому капшук грошей, і промовив, їдь собі, друже, і сам, і усі його молодці зникли у пущі. А той бідолаха зовсім оторопів від такого доброго дива, і додому приїхав сам не при собі і привіз капшу в грошей саме що найчистіше срібло. Нічого не промовила насе молода кармелиха, тільки збіліла, наче біла хустка. Поцілувала свою дочку маленьку, що вона втихла в її на руках, і теж слухала, наставивши ушечка. Знов йдуть дні за днями, часи за часами, і щодень, щогодина, то більше усе вісток, більш та більш чуток про розбійників у чорному лісі. Справді, чудні та небувалі, сирозбійники уявилися, і чудний, і небували вони теж розбій правили. Що попадався їм багач у руки, вони його Оббирали. Попадався в боги, вони його наділяли, нікого не забивали, не різали. Теж чудний та дивний в їх отаман був. Ішла чутка, що така була краса його невиписана, невимальована, невимовлена, що не можна словом розказати, ані пером описати та славили, що не можна очима було надивитися, бо сліпила вона, як те сонечко пломенисте. Їхала, кажуть, одна скупа пані, і везла з собою усі свої скарби великі. Така вона скупа була, що ніколи з родин не розлучалася з тими скарбами своїми ні в день, ні вночі. Їхала вона чорним гаєм, і попалася розбійникам. Оступили її коляску, возниць її слух у бік, говорять до неї, «Пані, гроші віддавай!» А пані страшно закричала, та несамовито на весь гай темний, і учепилась руками, немов залізними кігтями у своє добро не дає. Хотіли в неї відняти, відібрати – так тільки хрумають її старі пучки, а не відриваються, І очі хижі блискають у світі місяцевому, Наче в хижуї голодної вовчиці. Виходить тоді отаман сам з пущі І промовляє до неї. «Віддай, пані, гроші, пожелати у золоті, у розкоші, Буде вже з тебе, дай іншим». Як глянула пані на отамана, то навіть скарби свої з рук випустила. Як блискавиця вразила її та краса чаруюча. Впала пані без пам'яті, бо скупощі її аж за серце вхопили, а та краса збавила силу всю. І їхала теж молода дівчина, багата, з братом своїм, і теж попалися розбійникам. Брат був чоловік хоробрий, оглянувсь округи, гай стоїть стіною чорною одосюди. Одосюди обступили люди високі, кріпкі, міцні, бачить він негарне діло. А так і дума собі, спробую одбитися. Сиди тихенько, сестро, каже сестрі, не бійся. І обертаючись до розбійників, говорить, пропустіть люди добрі, а вони йому на те, давай гроші багачу. Сестра вже чи жива, чи мертва сидить. Нема в мене про вас грошей, отказує брат. Давай, бо поволі, а то візьмемо силоміць. Грозять вони йому і ближче підступають. Сестра заплакала, закричала, затулилася руками. І чує вона поміж гомоном, говіркою та сваркою, чийсь голос її вговоряє. Не плач, дівчино, і не бійся. Хутенько відняла вона руки від личка і глянула, хто поперед нею стоїть. І вже до віку з пам'яті в неї не вийшла та краса чудова. Страх її і жах минувсь увесь. І такий спокій обійняв її, що хоч жити, хоч помирати зараз усе те зарівно. Вона склала руки, дивилася, та слухала. Одібрали гроші в брата, та й пустили їх. Багато убогих бідолахів у світі нищить голод і холод. Пам'ятайте, промовив той самий голос, що вговоряв дівчину «Не плач, не бійся». Отаманів голос. Ніхто в дівчини не зняв шиї доброго намиста з дукачами. Вона сама зняла його, і кинула отаманові під ноги, і чула від його «Спасибі, дівчино!» З того часу все для дівчини якось наче помарніло і пов'яло. І місця, і обличчя всі поробилися без світу і без квіту наче, каже дівчина ненці: тату, мамо, Піду я в монастир. І пішла у черниці. А брат її, не кажучи слова, не давши віди жодної отцю, ані матері, ані приятелеві, ні товаришеві, зібрав усе добро, яке собі мав, покинув усю придобу, залишив і спокій, втік і пристав сам до громади у чорному лісі. Коли оце в Кармелевім селі пройшла чутка, що се їх Кармель отаманує в чорному лісі, пройшла чутка і зрушила старого і малого, доброго і лихого. Котрий козак стрічась, то все козак заклопотаний, котра козачка проходила, то все козачка розтурбована у тривозі. Дійшла чутка до Кармелевої матері старої і до його молодої дружини. Стара мати говорить, слізьми слова свої приливаючи до невістки. От люди лихі, от недобрі, марусечко, от поговір, який на мого Кармеля, от позлодійка, яка на мою кохану дитину, не йму я віри сьому, не йму віри. А як віри пійму, то вмру. А ти ж, Маруси, що ж ти? Я житиму і кохатиму, говорить Маруся. А малесенька дочка стояла тут та слухала. І собі теж бубонить. І я з мамою, і я з мамою. Проминуло ще багато днів. І одного разу вночі ніч була ясна та тепла, місяць світив і зорі, сади у квіту стояли, хати у тиші й сні, соловеки щебетали, кармелева дочка спала солодко, легенько дихала. Заснула теж і стара мати, нагорювавшися, наболівшися, і спала неупокійним сном. То зітхала вона у сні, То знов скрикувала, схлипувала. Сон хоч зміг, не міцну стареньку, Та спокою їй не дав. Не спала кармелиха дружина. Вже багато ночей вона не спить. І багато, мабуть, ще не спатиме, Бо вона молода і кріпка. А щодень, Щогодина її тугу прибільшує. Не спала вона і думала об тім, Кого вона кохала. Коли слишить, тихенько-тихенько Відчиняються двері, бачить вона, Вступає, він, і чує його у своїх рученьках. І не знала вона, чи стемнів тоді світ Божий, чи засяв, чи то була розкіш, чи біль. І як вже схаменулася вона у садку і бачила округи себе, пахучі квіти, ясний місяць і зорі, і тоді ще довго-довго вона нічого не розуміла, не знала тільки теє, що вона у його на руках, що він тут» коло неї. І все вона дивилася на його і потроху опам'ятовувалася. І почали вони розмовляти потиху, повірну і цілісіньку ніченьку розмовляли. Місяць скотився із неба, зорі поховалися, соловейки позмовкали Рожевий розсвіт почав рожевіти, І древесні листочки затрепехалися, І кармель обняв-поцілував дружину, Прощаючись. І пішли вони разом обойко полем, Шляхом до долини за селом. У долині три коні паслося, вороних, і два товариша дожидали, палючи люльки. тутеньке ще попрощав з Кармель і з дружиною. І чули, товариші, що промовив він до дружини. Буду до тебе. І усі троє спали на коней та й помкнули. Тільки іскра з-під копит кінських сипнула та й з очей зникли. А Маруся повернулася додому. І дома, і у сусідів усі, і усе ще спало. Тільки що розсвіт порожив пломенистій, Та древесні листочки жваві трепехалися. І знов пішли дні за днями, І часи за часами, і щодня, щогодини, Розбійнича зграя в чорному лісі, Прибільшилась, і щодня, щогодини Багаті та вельможні люди гірш та гірш Лякалися і тривожилися. І порішили вони так, чи так, чи інак, Не жалуючи нічого, зловити отамана. І вирядили шукачів та слідців, і обіцяли велику їм плату і нагороду, аби ви нам того отамана узяли. Оце ж ті шукачі-слідці розроїлися скрізь купами, шукаючи та висліджуючи. Проте час минав, а отамана усе не примогли ще піймати. Не раз розбігалися чутка «зловили отамана», і цілі тичби людей збігалися на його дивитися, порушені причастством, недовірством, дивом, цікавістю, непевністю, адже щутка показувалася неправдива. Правда, що зловили десь у лісі чоловіка непевного, та все був якийсь бідолака, що його вигнала на великий шлях нуждонька та бідонька або й зовсім безвинний перехожий часом був схоплений. Чутка така теж розбігалася, що чарував усіх отаман, що очі одводив, доторкався серця. Розбігалася чутка, що його голоса чути, його погляда стріти, а його краси бачити ніхто в світі не приміг безпричасно та недбало що він кожного чарував, приманював до себе. Була навіть така чутка, що багато шукачів і слідців його у руці держали вже та пускали оманені, а потім вже до віку не були годилися на свою службу. Та знаходяться ж у світові красному люди, що їх жодна краса не вчарує, жодна не омане омана. І от знайшлися такі на отамана. І узялися його слідити та висліджувати безотпочинно, безусипливо, так як безотпочинно безусипливо він утікав від них у день і вночі, і ввечері, і ранком темними гаями, Широкими полями, безкраїми степами, Низькими долинами та лугами, Високими горами. Одної темної ночі, Як усі спали, Кармелева дружина Стояла в своєму садочку під вишнею, Немов і змурована. Поки не виявилася, Висока постать від долинки. Тоді вона кинулася на зустріч, Як душа до раю, до свого кармеля. Він задиханий, зморений, Потомлений, помучений, Пригорнувши її, Не зміг довгенько придержати У своїх зумлілих руках, Ледве зміг слова промовляти, Гонять мене, Як хижого звіра, Марусе, Промовив Кармель. Вже три дні І три ночі никаю, Не зупиняючись, Товаришів розпустив. О, коханий, Каже Маруся, І в нас тут були, Питалися усіх, Усі одказали Нічого не знаємо. Учора що це таке? спитала вона, змираючи, бо тоді саме щось стукнуло, грюкнуло десь, і хата всвітилася ясно світлом. У хаті говірка голосна почулася, склики й скарги, і близенько коло їх у садку, голоси і люди з усіх боків Держи, лови. Маємо, держимо, розносилося по тихій погоді уночі. Схопили Кармеля. Маруся, промовив він хутенько і тихенько, Кажи, що нічого не знаєш. Чуєш мене, Маруся? Чую, отказала Маруся. Стара мати прибігла з плачем, питаючи, чи цьому правда, благаючи, щоб відпустили сина її єдиного, побиваючись, що беруть? Маленька дочка прокинулася, і як була у сорочиці, розхристана, кинулася до тата, вхопилася за його рученятами. Усіх одірвали від Кармеля, укинули його у візок і повезли шляхом, а все-усе село знялося, наче й і, гудучи, дивилося у слід, а за возиком поспішалася кармалева дружина з дитинкою на руках. Стара мати не здужила пішки побратись, омліваючи раз у раз, вона дожидала, поки запрягали для неї коня-парубки порушені духом, доторкнуті до серця непевними руками. І привезли Кармеля у велике місто в кайданах і зачинили у кам'яну темну темницю. Багаті кричали «Дождавсь Кармелюк! Отже, й заплата Кармелюкові!» Вбогі люди потиху розмовляли. Молодиці дівчата плакали, Старі люди хрестилися, благаючи, помилуй Боже, помилуй Боже, милий. За Кармелем у слід прийшла його дружина з дитинкою і привезли його стару неньку. Почали судити Кармеля і судили його чималий час. Чи хто йшов тоді, чи хто їхав минаючи? Кожен бачив по всяку годину на плацу проти німої зачиненої темниці стару, прибиту на останній своїй літній силі, що тут сиділа на великому камені та плакала. Як хто до неї підійде, своє лихо розказувала, побиваючись. І молоду молодецю, що безмовно сиділа, наче стративши таки дощенту, Усе дороге та любе, Як дощенто рум'янець з лиця в неї зник, А біля неї – маленьку дівчинку. Ніколи не бачили, Щоб ця дівчинка гралася або пустувала, Або опинилася на вулиці прилеглій І, де видко було, продавалися ласощі іграшки ніколи. Смирнесенько – Коло молодиці сиділася дівчинка-малая, часом тихесенько щось питаючи в неї або до неї промовляючи, часом горнучись до старої, що її з плачем обнімала і пригортала слабими, недолугими руками. Вони, сливе жили тутенькі, проти темниці, тут, на великому сірому камені, що його незвісно хто, коли, і для чого поклав серед плацу вони свій обід мали і вечерю мабуть вони б і ночували тут да не дозволяли на сей міські порядки то мусили щоночі братись до хишки де знайшли собі містечко і там лягати з вечора останній погляд був на темницю на її понурі віконечка і думка остатня понад неї носилася. Уранці думка перша в темницю летіла, і перший погляд жадав того ж понурого образу темниці. Жодної полегкості, жодної зміни не робилося, тільки що погода все холодшила, осінні морози пали, вечори і ранки стали морозити, Усі люди вже загорнулися в кожухи, усюди в печі запалили по хатах, і мала дівчинка, хоч та хочче, бігла ввечері до хижки, а ранком на своє місце, на великому камені проти темниці. А стара вже не мала сили кроку перейти, не спираючись на молоду невістку. Усі вони знали, «Який суд буде?» І тільки дожидали того дня, коли скінчиться. Прийшов день той ясний, холодний, Сніжок потроху порошив. Коли відчинилася темниця І глухо, брязкаючи кайданами, Почали виходити злочинці пара по парі. На плацу зібралась купа людей, Дві які жінки плакали, виглядаючи своїх поміж парами в кайданах. Якого лихих, розпачливих голів пройшло поміж тими парами. От Кармель. Хто має з ким попрощатися, позволили попрощати. Кармелева мати упала, побачивши його. Жінка його з дочкою були коло його зовсім на поготові за ним іти в далеку дорогу, та Кармель, попрощавшися з ненькою, став прощатися з жінкою, з дочкою і щось тихенько промовляти. Жінка спахнула на лиці, почувши його слово, як від непривіденного жалю, а дочка скликнула. Ми тебе не хочемо кидати. Тату. Двічі. Чи тричі, А далі, Обхопивши батька Закованого ручечками, Заплакала. Тим часом Пронеслося поміж купою Кармелюк. Кармелюк. Все, Кармелюк. Де він? От він. І ціла купа Наче хвиля морська порушувалася і колисалася. Казано: рушати сильним. І рушили. Купа людей бігла за ними, проводила їх за місто, далеко на шлях, і купа усе прибільшилася, усе голосніше чулося: "Кармелюк, кармелюк", кидано гроші з усіх боків. Посилано у слід, помагай біг, вели мати за кармелем, йшла жінка з дочкою коло його, коли ж казано усі купі завернутися. Умру я, хутенько вмру, промовила стара мати, ледве дихаючи, а дочка мала. Цілуючи милою чи тата скликнула: "Коли б же і з тобою йти, усе буде, як кажеш", промовила вірна, віддана дружина. "Сподіваємося на ліпші часи", промовив Кармель. "Рушать, рушать!" І рушили. Усе далі та далі, вже не чути глухого брязкання від кайданів, ледве вже постаті мріють, от і зовсім зникли. Тільки дерева при шляху вирізувалися на ясному небові З того краю, куди зникли. Стару матір вели. люди, Молода жінка несла дочку плачучу, купа уся посувала, жалкуючи, судячи та радячи. Того ж дня виїхав возик з міста у Кармелеве село і повіз туди додому його сім'ю. Знов засвітилося в його хаті ввечері, і всі там сумуючи не розлучалися з ним у домці. Проводили його душею незнайомим шляхом у незнану силку. Минув рік потому, стара мати як пообіцяла хутенько вмерти, так і вмерла, І навесні її могилка вже травою заросла густо й високо. У хаті жила. Кармелева дружина з дочкою. Колись хутенько після того, як Кармеля зіслали, сусіда, гладячи по голівці його дочку малу, Любенько спитала, «Що ви поробляєте з мамою, маленька?» А маленька отказала їй, «Дожидаємо!» «Бо вони дожидали!» Казав Кармель дожидати його, Зістатися вдома, легше визволюся і повернуся сам. Буде, як кажеш. На те отказала вірна дружина і на все згодилася. Далі вже мала дочка підросла, навчилася ошамненьку умові поводитися. Ніхто вже не чув, що вони дожидають Кармеля, та вони дожидали його». Дожидали щодня, кожної ночі, кожної години. Дожидали у досвіта, і ранком, і вдень, і ввечері, о півночі, зоряниці до зоряниці, від ночі до ночі, усе дожидали. І минали їм такечки години, дні, тижні, місяці. У день праця, робота, клопіт, і все тая сподіванка і дожидання. Ввечері відпочинок, і все тая сподіванка і дожидання. У день часом сусіда увіходила до їх і денний гук, і гомін, і клопіт, і їх трохи поїдав собою, а ввечері, як усе втихало, і не знімалося жодного округи поруху, мати з дочкою тихенько сиділи, засвітивши в хаті, наче на привітання. Дочка мала не бралась до іграшок. Любила вона з ненькою розмовляти, та часом співала маленьким голосочком батькові пісні. І як вже старалася мала виспівувати краще, так старалася маленька, що личенько починало палати, Сердечко колотитися, і вся сама маленька трепехалася. Мамині очі дивились на неї, і руки простягалися, брали її до себе, пригортала. Маленькі рученятко обіймалися коло маминої шиї, і такенькі довгенько-довгенько вони зуставалися довгенько, часом до глухої ночі пізно-пізно. Ніч вже минає, світло згасає, дитинку, що не радилася лягти у постільку, зможе сон колоненький, і молода кармелиха у досмертній тузі та печалі затулить личенько білими руками. І такенький час минав та минав, та минав, а вони дожидали та дожидали, та дожидали. Одного вечора сиділи вони у хаті, засвітивши світло, як завсіди, і думали усе тієї ж думки, і сподівалися усе тими ж сподіванками. Котрого вже то вечора, у котрий то вже раз дочка мала промовляла – Може, сьогодні, доненьки, обойко вони сиділи тутеньки. Коли ж хатні двері відчинилися, і він, дожиданий, уявився поперед ними «Боже світ! Боже світ!» На другий день у селі усе прокидалося, і сповнялося село спокійним щоденним гомоном. І сонечко ясненько зіходило, і як перш виходила уранці на роботу кармелиха молода, так і тепер вийшла вона, вийшла. Подивилася округи, подивилась, наче б усе округи змінилося. Та як заплаче сильненько, як заридає, не з жалю, Бо як дочка мала кинулася до неї, вона ж благенько такенько всміхнулася, як споглянула. Так же, бо променіло з очей хороших відрада сама. Хутенько потім Кармелиха спродала хату свою, попрощалася з усіма і покинула село з дочкою. Чули від неї люди, що, може, побереться вона. До блигомого міста і там оселиться, теж, може, й дочапає аж до самого Києва. Напевне, ніхто не знав, кудою вона побралася, ніде вона пристала на життя. Правда, плескав хтось десь щось, нібито бачили молоду кармелиху з малою дочкою у хуторі далекому, глухому, де вона заробляла. Друга знов віда така була, що вона у місті ходила на поденщину. Усі, хто знав її, жалкували молоду, тиху, молодицю і дочку її малу, згадуючи їх перший талан та балакуючи про біду їх, теперішню, сучасну, що і лихо, і в божество разом спостигло, бо з того часу, як лихо скоїлося, вони втратилися багато, та, може, теж і не так, як колись, дбали добре та піклувались щиро. А тим часом кармелеві вороги не всипляли, казано взброїти шукачів і слідців, Повелено стріляти, якщо не можна буде живцем взяти. Багато, багато тих днів минуло, Що кожного дня молодиця і дівчинка зустрічали кожне обличчя, Чи не несе воно страшної віди, Прислухали до кожного слова, Чи не промовиться гірка вість. Багато, багато перебулося тих днів, Поки аж прийшов той день, що по місті новина, як стріла пролетіла, Кармелюк ранений, кармелюка везуть, і привезли його, І знов йому темниця темна, суд угніваний, важчі та кріпші кайдани, І силка дальша, та скрутніша. Знов його стріла і провела людська зграя копами, жалкуючи. Тоді знайшлася його жінка і дочка. Як першого разу вони тепер його проводжали, як першого разу вірна дружина знов промовила до нього: «Буде, як кажеш». А дитина плакала, цілувала його, а він як перш сподівався на ліпші часи знов казно з сильним рушати, і рушили. І зник він знов з очей, як і перш, тільки дерева при шляху вирізувалися на ясному небові з того краю. Його гнали все далі та далі, а вони, зоставшися, тяжче та тяжче заробляли та дожидали. І зникли вони усі. Востатнє бачили люди молодицю з дівчинкою тоді, як востатнє чутка була розбіглася, що Кармелюк визволись, повернувся. Чутка та пропала. І Кармелюка, ані дружини його, ані дитини вже не знайшлося Повік. Де вони поділися? Як загинули? Не зна ніхто й досі. Зникли вони і згинули, як багато дечого зникає, та страчується доброго і лихого, благого і злого, кохання і ненависть, сила і слава. Тільки де-не-де зостається пам'ять живлюща.